وصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلا وكل بدعه الا لالا وكل ضلاله في النار قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى تكاتئوا ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبسط منهما رجالا كثيرا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 usi kumunsiitikwa Allah na taati fa kadfa man taku otukofu kwa Islam nakusieni kama na mtakii wapi usie nafsi yangu mwanzo Allah na kumti yeye hakika hakuna waswaso wote yule ila uny kumcha Allah na kumti Allah Naingia katika pepo ya Allah Ta'ala, tatawala na nipata kutembea katika pepo ya Allah Tabarak Ta'ala. Kama Allah Tabarak Ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza adhabika aw amana dab aw kibatara wa ka'sanjih. Hakika wana wale ambao Allah Ta'ala Ha wana ahadi tafsiri ta lahabu Hakika bas Haqiqatan insha Allah watatembea waapo watatembea hadaika watatembea katika bustani Wa'anada la watatembea katika bustani Wahadaika watatembea vile vile katika bustani mbalimbali Yote hiyo ni matunda ya waliambao ni kumtaja Allah tabarakata'ala kutoba tunalio ma natakalamu am itiba'i ar rasul nifuata mtume sallallahu alayhi wasallam tatkale ambayo yote anaoyafundisha nakufata mwanido wake nakutosheka na yale ambayo al mtume ala aliyetupa sisi na allah tabaaraka ta'ala alihukumu kwa mtume wake na kama kwamba hakubali Allah imani za watu mpaka wamfanye mtume wa Allah kuwa ndiyo muamuzi wao kuwa ndiyo hakimu wao Katika yale yote ambayo wao wanayoona kwamba wanahitaji hukumu basi wamfanye mtume wa Allah kuwa hakimu wao Na baada ya mtume wa Allah kuapa hukumu wasifi tifiani wasi na popo mwaabae mtume Allah muaba na wasiji wakukuta katika nchi zao kuzitu wote ule wakutukbali maamuzi aliyosema mtume sallallahu alaihi na katika hayo wenyekee katika Uislamu ukubali Uislamu uingie Uislamu katika amili zote wenyekee moja kwa moja akasema Allah tabarakata ala fala wa na hapa na wako e muhamad la يؤمننا bado wapo hawajaoamini bado aweliamini imani za za sawa sawa hata yuhakimuka mpaka wafikisho wakufanyeni wewe muhamad ndio hakimu wao Ndiyo muamuzi wao katika yapi si ma sajara bainahum ambayo waleozozana wanafikaliana wasio fahmiana kati yao wa kiji na wao upoe maamuzi wakija kwako, basi hakupo wamepata sahihi ya imani kufanya wewe kabla ya wao katika wale ambao wamezozana kati yao na wao watoa hukumu thumma la yajidu fi anfusihim kisha wasije wakakuta katika nasizao nyoyo zao zile harajul zaitun an-nubuwwati dumtume tusuhumu tu sina budi lazima nikubali la usipatikane mzito wote yule mima kadhaitha katika maamuzi ambayo mtume aala umf. Kitabu hii mwanzo iliko inakwenda moja kwa moja kwa masahaba waliuhai walikuwa katika zama za mtume Haikuwacha watu hii kubakia kwa Uislamu paka leo hii. Bado hazatakubalika imani zao itakapokuwa wao hawakumfanyeni Mtume wangu katika mizozo yao yoyote ile. Waku wataikuta maamuzi yake. Waku watapata hukumu yake. Hukumu hiyo wote katika suna zake, maneno, hadithi aliyefunza Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima urejee huko kwanza. Warejee katika vitabu, warejee kwa ulamaa, maulamaa, waweleweshe mafunzo ya mtume ya Allah katika ili mtume asema kadha kadha kadha. hili Na namwote kadha kadha kadha wakifanya uzito katika hilo kama mtume yeye hayuko na mimi sikubali haya kwa sababu mtume yupo, bado watu wao imani zao hawatakubalika. Kutokwepo mtume wa Allah si sababu kama wao mtume hawasemeshi, mtume anawasomesha kama neno lake mwenyewe ni jambo katika sura zake. Na hii ndio inionyesha uzito wa maneno ya mtume Allah sawa sawa na Qur'ani. Inna utitu utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Mtume anasema hakika mimi nimepewa Qur'ani na sawa na Qur'ani, yani mwenyewe wake na sura zake mwenendo farithi zake akhlas zake tabia zake yote ambayo mtume anafundisha ni katika maendo yake huko wasiji wakakuta uzito wote mima kadhaita katika hukumu ambayo eh, muhammed ni waisallini tena wakati wao wameona hukumu zake hizo waisalimishe tena taslimina uniisalimisha moja kwa moja kwingine katika usiku يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان يمام المؤمنين وجميع المسلمين كما امر يسو يات يوتو دكتور ويندي يا الله الأمر هنا تصيد وجوب امر يا ابا ينسبش ولازما لازما ووفات وامو ينجي فيتكم الاسلام ya ayyuhallatheena aamanu dkhulu fi s-silmi kaff fi l-islami ala jumlatin ingeeni katukuslam ki jumla ujumla yani muingie katika amri zote Kiilaka kama fungu ya mtume ya Allah amri zake mukubali kuyatekeleza msiji mke watu Kiilaka kat kama katazo ambayo mtume ya Allah anakatazeni ninyi uslam muya wote msijimtafane uzito au mtaendelea na tabia zizi mbaya baba ah mimi hapa jambo hili si ni watu baba mtaendelea nalo hapo bado wewe huja muamini mtume wa Allah na yeyote ili ambayo ni kuwa mushwa kauli yake mushwa maisha yake ni maliza la ilallah dhaqra aljanna maana yake ni kwamba muishi kama vile ambavyo allah tabaarak wa taala amtumia watu walimta qala alimun kathi alimun kathi kun ahia qasamu wa yapi na siya kitukufu al-muqaddas ayatakasika annahu la yu'minu ahad yaqamba hajaamini yoyote hatta yuhaqqimar rasula mpaka ufikie misho wamfanye wamfanye mtume aalla kwamba ndio wao kama ilivoko katika masuala ya dunia wapo na mahakimu wao wana mambo yao ambayo wanayapeleka kule katika mahkama na wanaridhika kutokana hukumu hizo basi basimtumia allah yeye ni hukumu zaidi katika haki hawajaamini bado hata yuhakimuka mpaka ifikie ghaya ifikie musho kabisa wakufanye wewe kuwa mdiri hakimu wao simjamilu umuri tena katika mambo yote sipakie katika mambo yote yale isipokuwa taarifa wakufanyeni ni kwa ni kwa mzua ikiwani katika masuala ya ndoa basinaam mwaangalie mtume aala anao wafu ikiwa ni katika mambo ya harusi mtume aala harusi zake alizifanyaje vipii lazima wende vile ambapo mtume ametaka na Allah tabarakataala usiziendeshe shughuli hizo kwamba wanavyotaka wao wenyewe kumetafanyia basi wakafanya mambo ya kizushi wakafanya mambo ya ya bila katika mambo ya harusi wakaona kwamba Uislamu umeuacha kwamba uhuru mtu anaafanya anavyotaka anavyotaka mwenyewe sabbi al-insanu ay turakkas tu alam min kwamba bure bure tu hakuwa katika tumbla katika kwa kipindi katika tu kana kisha kawa pande la nyama fakhala akamumba binadamu fasalwa akamfanya sawa sawa viungo vyake fajala minhu zawjaini akamfanya ala kutokana mbegu hiyo mbegu mbili dzakari wa uzi Mungu ni mkuu Alisada likabikalin ala ayati al-muntak ibi aliyafanya haya ala uwezo wa kufukua waliokufa nziima muadam akiri akubali maamuzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam قال فما حكم به فهو الحق يoyote amaye mtume Allah anayehukumu bas ya kweli ni akituku tunaamuzwa kama tamani yake wamayantakuwa ni dawa in huwa illa wahmi minha allahu shadidul quwa khatamki kama tamani yake muhammed kwamba hayakuwa anayosema isipokuwa ni wahi tena wahi yale yafunuliwa na Allah tبارك allama kulishati tulikuwa amemfundisha he Qur'an hii yule mwenye nguvu nyingi sana bibili biko wakati mwenye nguvu nyingi sana fama hata فهو الحاكم wamfanya mtume wao kama ndio hakimu wao وسبب ذلك الذي امتنع عن طاعه الله انه حكم حق تቁ الذي يجب انقياده له والذي لازمك كمسلم ييوتى لازم فوات السنه ونمالمي عن طاعه الله تن باطن وظاهرا ولهذا قال ثم لا يجد في انفسهم كيش وسج وكفتا عند نساء واقوا حرجا وزيت ونما يطيب mima qaddaita kutoka maeneo ambayo wa wauslimu taslima na wanenyekee kunenyekia moja kwa moja ai اذا حكموك يطيعونك وتكابوا حكموا كطيع في باطنهم ككثير ذوا wewe huko mbele mbach yao wanakusoma tu wa, wa kutii fala yajiduna fi anfusihim araja وسيد وككوتك في كنوز ذو زيتو النعم لليوت ميما اكمت به ويا له امامه محمد ميحكوم وينقدون له نويتكلزها يظهر الظاهر والباطن ودا لمسليات اقول قول هذا واستغفر الله لن ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ان الحمد لله نتماد وهو نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا اله الا الله وحده لا شريك له وشرع محمدًا عبده ورسوله Qala Ta'alaka Ta'ala falyahdhar allatheena yukhalifoon an amrihi an tusibahum fitna aw sibo mudara Allah Ta'alaka Ta'ala ameweka makalipio na makemeo na kidisho kikalisana dhidi ya wale wote wenye kinyume na amri yake wasihao watakumbana na adhabu kali kutoka kwa Allah Tabarak wa Taala adhabu ya dunia kabla ya adhabu akhira Allah kasema fa li'qdari alladhina yuqalis bas naachukue tahadhari kubwa sana nyumye, wa tahadhari bali ambao wenye kwenda kinyume wenye khalis wa kenda an amrihi wa amri mtume wake aliwaamuru iwapo wataat mamriso ya mtume wake wa tahadhari sana an fitna kuja kuwapata wao kuingia katika fitna fitnatun fitna yoyote Tufidu ala alumum fitna atina inafidisha kwamba aamu wataingia katika fitna mbali bali na neno fitna vile vile ina maana ya shirki kadhalika fitna ina maana ya adhamu fitna ina maana ya mti aliyekidunia fitna ina maana pana sana wa taadharu wasio kuingia katika ushirikina kama wataacha kufuata amri ya mtume Allah lazima watajikuta waingia katika shirki au wanaingia katika mawasiya makubwa au wanaingia katika kupata adabu za Allah na mateso yake au yusimhum fi katika dunia au kupata wao adabun alim adabun kumisa sanatan ibadallah inna min ahammi asbab mukhalafati amri an-nabii miongoni katika sababu Zilizopletea au zinazoletea mpaka mtu kuwacha na kunda kinyume na amri ya mtume Allah nini sababu yake kuna sababu tofauti mpaka kuwacha amri za Allah na mtume wake kuna sababu tofauti miongoni mwa sababu hizo daf ilimani billahi azza wa jalla ni na imani dhaifu na Allah tabarakata kama kwamba mtu kuamini Allah kama yupo Allah, kama Allah ndio ukubwa kila kitu Allah ndiye aliyokuamrisha ni maana akonda timwe na amza Allah kasabahaamini vizuri dhaifu ya imani ya muumini Allah tبارك وتعالى waljahlu bittin sababu nyingine ni kugingikiwa mtu kutofahamu dini ya Uislamu sawa sawa kwa sawasawa katika njia zake kwa kufahamu Uislamu yupo tu anaishi watu wakaata amri na Allah kuwa wa ni kama ngoo yangu ya juu na no, utukufu ni ngoo yangu ya faman nadhani aihda huma yoyota wa mbili hizo adafalu tu fi nnar wa la na muingiza katika moto wala sijalitetea kwa hiyo kuwa na kibri, ni katika sababu ya mtu kumfanya kwenda kinyume na amri za mtume alahu sababu nyingine alud Kujiona mtu kama ni bora, kujiona kama mtukufu, kujiona kwamba ana mali, kujiona kama daelimu sana, kujiona kama anajua sana kuliko mwingine, kujiona kwamba kabila lake ni bora kuliko kwa mtu mwingine, kujiona yeye ni mzuri zaidi kuliko mwingine, kujiona yeye kwamba ana rangi safi kuliko rangi ya mtu mwingine, yani kujiona Hii inampelekea mtu kwenye dhulkatunyuma na amr za mtume. Jagingi wa sohbatu sayi'a kuambatana na watu wabaya wasio kwa watu wasunna za mtumi mtume Allah wasio wa watu wa dini ndio marafiki zake mtu huyo basi hii nampendatia konda kwa halifu za mtumi mtume Allah tena zote pili ulimili ya bila Watiba ish halat na kufuata shahawa matamanio ya nasi vile yanavyotaka nasi livombiya fanya kitu fulani ndo wanafanya tu na kwa endo tu Hivi vile vinaampelekea mtu kuhamlifu ambaye ni mwanendo wa mtume mambo ya kuingia katika vitu hivi anavifanya. vile vile kwenda mtume Mtume an minni atakae nitenga akadzarau akachukia maneno wangu basi hiyo si katika mimi qala al-hafidh fi al-fath amasema ibn hadr katika fathul bari al-murad bi لا la ala, la lati tukabilu furd siyo sunna ile ambayo ni sawa sawa na fardhi kwa kinyume cha sunna ni fardhi siyo tumecha sunna ni fardhi la hayo sunna hapa kwa maana tarika ya mtume allah wa ragbata an shay na maana ragbata an shay al irab anhu kupuza akapuza amri na za ila katika والمراد من ترك الطريقتي ما قصدي ومن ترك طريقتي اتدعوا تمام النداوغم مزيما واخذ الطريقه الاخرى غير اكفاته نيه تاعه ونجين وسيكون مني فليس مني وليس كاستن فلاخذر الذين يخالفون امره ينتسبهم فتنه او Allah tujalie ni nguvu wale ambao ni kusimama katika sunna na kuzitekeleza na kutupa nguvu ya tawana kutekeleza sunna hizo na kutupa baraka ya sunna za عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi innaka wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kwa muido salati yenu الله hukumu Allah